Pakar Nabi Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terapung dengan Allah Saja. Alhamdulillah, bersekur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mencerangkan ayat ke satu, suatu, tiga, hingga berikutnya daripada surah Astaghfirullah masih lagi dalam pengesahan Nabi Yunus dalam perut ikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, قَعُوضَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَاطِنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعْثُنَ panabaznahu bil ara'i wa huwa s-sakin wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila 100 alf wa arsalnahu ila 100 alf aw maka kalau sekiranya dia tidak termasuk di kalangan orang yang menyucikan Allah SWT pastilah dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan maka kami melemparkannya ke daerah yang tandus dan kedalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pokok dari jenis yang tidak menjalar. Dan kami mengutuskannya kepada 100 ribu orang atau lebih. Maka mereka beriman. Kerana itu kami anugerahkan mereka kenikmatan hidup hingga waktu yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh kelasnya. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Yunus disebut oleh Allah SWT begitu kuat salatnya. Sampai dalam tahsir Abdul Mansur Al-Iman Masyuruti Al yang membawakan satu riwayat. Daripada Ibn Abi Hatim, daripada Al-Hakim. Daripada Bayi Hati, dalam syu'abin iman daripada Hasar RA. anhu bahawa Nabi Yunus ini kerana ia salat firaha falamma hasala fi batn al-huth maut Nabi Yunus ini soal sangat salat kuat salatnya waktu dia senang waktu lapang maka bila dia ditelan oleh ikan dia menyangka dia sudah mati fa harra al kedua kakinya fa idza hiya tataharak dia dapati masih hidup lagi fasajada faqal dia pun sujud lalu dia kepada Allah SWT ya rabbi takhasstulaka masidan fi mawdhi' lam yasjud bihi ahad Ya Allah, Ya Tuhanku, nampaknya Engkau telah meletakkan aku di sini Aku tetap bersalat di sini Dan kau beri aku peluang untuk salat dalam sebuah tempat Yang tidak akan manusia salat padanya sampai bila-bila Jadi tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan sekian Di sini kepentingan untuk kita faham Lakukanlah kebaikan itu, saudara Sentiasa Jangan dinanti waktu kita kita tersepit Walaupun kita nak mohon kepada Allah SWT Hadis yang kita hafal, hadis 40 Ta'arraf ilallahi firakha Ta'ya'rifka fi shidda. Kamu ingat Allah SWT waktu kau senang setara, Allah akan mengatimu waktu kau susah Jadi ini satu bahasa yang mudah kita faham Bukan Allah tak ingat kita tuan-tuan Waktu kita sedang susah Allah ingat, Allah tahu hamba-hambanya Apa yang jatuh Daun, sekeping pun Allah SWT mengetahuinya Ini kan pula hamba hambanya Yang dapat banyak kemuliaan. Tapi maksud di sini bila kau lupa Allah SWT Waktu kau senang Maka waktu sesak Kau nak ingati Allah SWT Ia satu kepayahan Untuk Mendapat apa yang kau harapkan Kerana kau lupa pada Allah SWT Jadi tuan-tuan yang dimulia ke Allah SWT Kita telah lihat Bagaimana dalam ayat surah surat Anbiya yang lalu Bila Allah SWT menghuraikan Membawakan kepada kita kisah وَذَنُّونِ إِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي ظُّلُمَاتِ Alla ilaha ila anta, subhanaka ini kuntu minal zalimi. Zunnun. Zunnun Yunus lah, Nabi Yunus AS. Ketika dia pergi dalam kean warah, dia menyangkakan bahawa kami tidak akan mempersempitkan, menyusahkannya. Laka dia pun menyeru dalam kegelapan yang yang berbagai-bagai itu. kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan malam. Dia berdoa kepada Allah SWT. Alla ilaha ila anta, subhanaka ini kuntu minal zalimin itu ya, ha nangengkau ya Allah yang maha benar, maha suci engkau. Sungguh yang aku ni termasuk orang-orang yang zalim. Amalkanlah doa ni tuan-tuan. Waktu kita berada dalam kesusahan, dalam hutang yang banyak, amalkan ketika kita mengalami masalah, anak kita sakit, kita sakit, keluarga kita sakit. Pendapatan kita tidak cukup, bangunlah. Di keheningan malam dan doalah kepada Allah Subhanahuwataala dengan luangi. Allah, Allah mendengar tuan-tuan yang -tuan, ini bolehkanlah. Allah sangat mendengar permintaan-permintaan hamba-Nya. Dan Allah itu sifat malu, Hayyun Karim. Istahiyun 'abdihi ila rafa'a yadayhi Allah sangat malu seperti termizi Tirmizi, Ibnu Kamu angkat tanganmu pada Allah SWT mohon untuk menolaknya. Sifar, tak dapat apa-apa. Allah SWT pasti akan beri pada kamu walau secara dengan syarat kau melakukan perkara yang halal, cari rezeki yang halal, kau mengelakkan kezaliman kepada orang. Mohonlah kepada Allah waktu kita dalam musafir Mohonlah kepada Allah waktu malam Mohonlah kepada Allah dengan bertawassul dengan amal yang salih Mohonlah kepada Allah Mohon kepada ibu bapa Menurusi mereka doa kita amat mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT Ada saya uraikan perkara ini dalam satu-satu doa daripada hadir-hadir sahih Tentang sebab-sebab, asbab doa kita diterima oleh Allah SWT Maka sederhana mulia kata-kata ya. Ucapan baginda Sungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim ...menunjukkan pengakuan tentang kesalahan meninggalkan kaum. Dan tentu saja terjadi ketika baginya ditelaludikan. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Yunus ini merupakan satu mu'jizat. Atau dapat juga bererti bahawa peristiwa itu secara hukum alam tidak mustahil. Tidak mustahil berlaku. Walaupun mustahil atau terlalu logik akal kita tak pernah berlaku kepada manusia biasa. Jadi mustahil yang pada akal kita jangan kita anggap mustahil iaitu syarak. Kerana itu merupakan mu'jizat yang Allah jadikan. Kepada seseorang Nabi-nya Kalau kita kata hukum akal Seorang anak lahir tentulah ada bapanya Tapi Nabi Isa lahir daripada Maryam alaihi salatu wassalam Tanpa bapa Ini ketetapan Allah SWT Bahkan Nabi Adam tidak ada bapa Tidak ada ibu hawa pula lahir daripada Lahir terbit daripada seorang lelaki nah, Ini benda yang kita lihat di suruh akal ni musahil Tapi dia suruh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki segala-galanya yang merupakan muqdizat yang Allah jadikan kepada para nabi -nya. Jadi ini yang kita kena faham Dalam uh, tafsir namanya al-Muntakhat Disebut oleh para pengarang Ini merupakan satu tafsir yang menarik Kerana penulisannya dihadiri oleh ramai para ulama dan mesir Jadi ada dua kemungkinan mengapa perkara ini berlaku Yang pertama Boleh jadi ikan ini termasuk jenis ikan besar Yang tidak bergigi apa pula ikan yang tak bergigi ni tuan-tuan ini mulakan kawasan. Ikan jenis yang besar, ikan paus yang yang kepanjangnya pun sampai 20 meter. Jadi Nabi Yunus ditelan di antara langit-langit ikan ini, ikan yang besar ni sampailah dia termasuk kebahagiaan dalam perut ikan. Ataupun yang kedua menurut munasih riwayat yang pernah kita bincangkan dalam tafsir Abdul Mansur, tafsir Ibn Jarir Tabari dalam tafsir Ibn Atiyah Al-Nurusi Dijelaskan bahawa ikan ini Termasuk ikan yang bergigi panjang Ini pun memang 2 meter Tapi dia tidak menggigit Nabi Tidak mengukakannya sedikit Tidak mencederakannya sedikit pun Kerana ini perintah daripada Allah SWT Kami tumbuhkan untuknya sebatang Orang daripada jenis yang tidak menjala Setengah riwayat mengatakan labu dan kami mengutuskannya kepada 1000 orang ataupun lebih, maka mereka pun beriman kerana itu kami anugerahkan mereka kenikmatan hidup pada waktu yang tertentu disebut dalam kitab kita tafsir, contohnya tafsir Ibn Jari Tabari, tafsir Dur Mansur bahawa, angkali ini di masa remah satu-satu dalamnya dan dia mempunyai perintah daripada Allah SWT, maka dia pun membawalah Nabi Yunus ke satu daerah yang tandus tanpa naungan daripada sebarang kepanasan matahari Biasanya Allah melimpahkan lagi rahmatnya. Kalau ayat yang lalu menyatakan, kami melimparkannya daerah yang tandus, Biasanya Allah lanjutkan, Wa syajarat, syajarat, syajarat, syajarat, kami tidak membiarkannya tanpa bantuan dan penjagaan. Kami tumbuhkan untuknya. Untuk kepentingan Nabi yang mulia ini, sebatang pokok daripada jenis yang tak menjalar. Seperti jenis labu. Daunnya, bagi yang dapat gunakan untuk melindung daripada Cuaca yang buruk pada waktu itu, cuaca panas Buahnya dapat dinikmati sebagai makanan Alimah bin Ibn Atiyah al-Nalusi menjelaskan dalam Tafsirnya, bahawa Yaktin ini Ada beberapa pandangan lah tentang ini. Yang pertama, Yaktin kata Beliau berasal dari perkataan Qatana, qatana ni maknanya Kalau seseorang itu berdiri satu tempat Wallahu alam. Qatana ni kata beliau Qatana, nun jadi Yaktin Jadi pokok ni orang-orang pun tak tahu apa Apa kelebihannya apa bentuknya bagaimana fizikalnya Allahumma'ala kata Sa'ib bin Jubayah pula daripada Ibn Abbas radiyallahu anhumma begitu juga mumpang kata, kata al Hasan, Mukatil Yaqtini adalah pokok yang majalah ma la yakumu ala syab seperti bukul karak hangzal bitikh seperti pokok temikai pokok labu seperti sayur-sayuran pokok-pokok yang rinik itu pokok yang tumbuh sekejap saja, yamutu min amih, Dia tumbuh tak sampai setahun ni mati. Ini juga merupakan pandangan Mujahid, pandangan Abu Hurairah dan juga Amr bin Maimun. Ada pandangan lain yang mengatakan bahawa yakin ini maknanya khusus kepada labu. Ha, ini satu kisah pokok labu tuan-tuan yang -tuan ini boleh dekat waskan, tuan-tuan lihat dalam dalam sahih al-Bukhari antara buah-buahan yang amat diminati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah. Qara Itulah yaktin labu. Kita dapat lihat dalam hurayan ayat lima bin ayat sekolani dalam fatihul bari mengupahkan tanggul makanan kegemaran rasulullah saw. Allahummaala, perkara yang masukkan di sini yang sebenarnya, tapi setengah ulama mengatakan yang merupakan pokok labu, buah Setengah mereka mengatakan makan labu ini boleh menghilangkan rasa susah hati yang merupakan makanan para nabi. Jadi Allah Taala telah memutuskan Nabi Yunus di tempat ni tumbuhkan khas pokok labu untuknya untuk limati Allah wala menyupukan pandangan-pandangan. Ikuti bila mesti yang dirahmati dan dikasih okay. dikasihi waskalian. Dan kalau kita lihat dalam Abdul al Mansur, al-Imam Suyuti membawakan pandangan daripada Dinami daripada Hasan bin Ali hadis ini merupakan hadis yang dimarfu'kan bahawa pesan daripada Al-Hasan bin Ali, "Kulu al-iqtin." Maka lah daripada buah labu. فلو علم الله عز وجل شجره نخه منها لانبتها على kata Syaikh Hasan Ali karamullah wajhahu radiyallahu anhuma wa Allah Allah Subhanahu menjadikan untuk Nabi Yunus pokok labu ini tumbuh bagi pada waktu itu, dia berada dalam tahap dehydration yang sangat hebat Dalam hadith-hadith yang dikemukakan Seolah-olah jadi anak burung yang kecut Tinggal kulit dengan tulang saja. Setengah mengatakan 40 hari Setengah orang mengatakan 30 hari Setengah orang-orang mengatakan 10 hari Allahum'alam Sekarang ini disuruh daripada orang-orang taksir Kalaulah tinggal 40 hari tidak ada benda yang nak dimati Dinikmati melainkan sisa-sisa makanan ikan yang masuk ke dalam perut itu Apa yang dimakan oleh ikan besar itu Itulah yang menjadi makanan Nabi Allah yang mulia ini keluar saja dalam keadaan tidak ada upaya, sakit lemah, maka Allah SWT menjadikan khas untuknya pokok labu ini pokok yang menjala ini, ini adalah riwayat kebanyakan para ulama hadis para ulama tafsir, menjelaskan dimaksudkan di sini, kelebihan yang ada pada buah-buahan yang Allah jadikan, tanaman yang Allah jadikan dan apa yang disebut dalam Quran tentulah memiliki kelebihan-kelebihan tertentu tuan-tuan yang dimiliki kepasian dulu kita pernah sentuh dalam bab Wat tin ini, zaitun, tin dan juga zaitun, ini merupakan bahuhan yang Allah SWT sebut dalam surah. daripada pada Amma sebagai contoh Surah tin. Ikut ibu lang musim yang siapa ini memiliki berkaitan pemakanan adalah keindahan yang kalau orang Islam dapat menjadi pakar-pakar pemakanan mengkaji jadi nutritionist, dietitian supaya dapat merekomendasikan kepada umat Islam makanan-makanan yang baik yang melataran kesihatan kepada mereka telah lihat pada kuliah yang lalu bagaimana Allah mulakan kisah penghuni syurga ni fawakih, Allah s.a.w. sengaja menyebut fawakih, wabuhan kerana wabuhan ni ternyata satu ni'mat yang Allah berikan kepada hambanya makannya, menjauhkan penyakit menambahkan kekuatan ni atibodi Allah SWT selanjutnya ada banyak kelebihan yang tertentu kami anugerahkan kepada mereka kenikmatan hidup yang bersifat sementara hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT Yunus bukan animologi asial. Nabi Allah yang mulia ni Nabi Yunus telah pun melarikan diri merasakan bahawa tanggungjawabnya selesai dan beri amaran kepada mereka azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Dalam surah al kita lihat pula Allah mengatakan laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidza bil araa wa huwa mazmum. Kalaula dia tidak segera mendapat nikmat daripada Allah Taala. Benar-benar dia akan dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan yang terjelu. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ke ini dalam kuliah kanatang. Allahu a'lam wa, ala wa, wa warahmatullahi wabarakatuh.